Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Soalan pada surah Tauh Ayat yang ke-24 Maka surat 313 uh, Nak memulakan bacaan Pada ayat 24 itu Baik, di sini yang pertama sekali Kita hendaklah mengenali bahawa Hamzah wassal ini Tidak bertemu dengan lam Ataupun package 2 itu Dipanggil alif lam ta'rif Ataupun alif lam ma'rifat Ataupun alif lam ma'rifah oleh itu, ia tidak boleh dibaca otomatik baris di atas. Seperti yang saya selalu kongsikan. Saya ulang sekali. Um, Hamzah wassal ini, dia tidak bertemu dengan lam. Seperti kebiasaannya. Oleh itu, kaedah baca dengan otomatik baris di atas tidak boleh digunakan. Sebab Hamzah wassal ini, ia berfungsi ketika memulakan bacaan pada kalimahnya. Fungsinya tu. Macam yang kita jumpa ni. Tapi ia perlu dibariskan. Seperti pada kalimah Alhamdulillah. Kita baca Al kerana Hamzah Wasal bertemu lam. Otomatik bari di atas. Kemudian kita baca Ar-Rahman. Kita baca Ar-Rahman kerana Hamzah Wasal bertemu dengan lam. Bacaan otomatik bari di atas. Begitu juga dengan uh, kalimah yang lain-lain. Al-Maghzubi Al-Alamina. Uh, al mustaqimah as-sirata semuanya dimulakan dengan baris atas otomatik baris atas ketika memulakan bacaan pada kalimahnya apabila diawali oleh di diawali oleh hamzah wasal bertemu dengan lam otomatik baris atas sama ada ia ialah alif lam qamariyah iaitu lam yang bertanda mati seperti alhamdu al almustaqimah uh, al saya ambil contoh Fatihah ya, senang ingat Ataupun huruf ketiga bertajdiat seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ad-Din, As-Sirata, Ad-Dalin Itu ialah Alif Lam Syamsiyah Sama ada ia Alif Lam Syamsiyah atau Alif Lam Qamariah Bacaan otomatik balik atas Itu satu itu Status itu kena, kena tahu Dan Hamzah Wasall tidak berfungsi pada bacaan sambung Itu pun kena tahu juga Maknanya kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin al alalam itu jadi bil alamin mengikut baris terakhir kalimah sebelumnya iaitu rabbi maka rabbil alamin hamzah wasal tidak digunakan Ket pada bacaan sambung macam tu ya iaitu kena jelas tetapi di sini <coughs> hamzah wasal bertemu dengan zal iaitu hamzah wasal bertemu selain daripada lam maka kaedah melihat baris huruf ketiga ah ha, maknanya kena recognize ataupun kena mengetahui kena Um, ...kena tahu huruf ketiga di sini huruf apa? Ah, macam tu lah. Yang ni senang nampak lah sebab dia straight to the point. Uh, H ialah huruf ketiga. Kadang-kadang ada huruf bertajdit, kadang-kadang ada huruf bersambung yang sedikit mengelirukan. Jadi ia mungkin agak bersukarkan. Jadi kaedah melihat baris huruf ketiga. Kena tahu dulu. Kena kenal pasti dulu huruf ketiga. Baik, huruf ketiga di sini ialah huruf H dan H baris di atas. Jika huruf ketiga iaitu hak berbaris di atas, hak bunyi ha. Mulakan bacaan dengan baris di bawah. Idha. Begitu. Jika huruf ketiga iaitu hak berbaris di bawah, hak bunyi hi. Mulakan bacaan dengan baris di bawah juga. Idhi. Idha, idhi, idhab. Idha, begitu, ya? Dan jika huruf ketiga iaitu hak berbaris di hadapan, mulakan bacaan dengan baris di hadapan. Mana hak bunyi hu? Udhhu. Udhhu, idha begitu bunyi dia. Ah melihat kaedah khas melihat baris huruf ketiga diguna pakai bagi menentukan baris apa nak dimulakan pada hamzah wasal tersebut. Ia tidak boleh digunakan secara automatik baris di atas kerana hamzah wasal bukan bertemu dengan lam. Sama ada lam bertanda mati alif lam syamsiah atau huruf ketiga bertasdid alif lam uh, alif lam qamariah atau huruf ketiga bertasdid alif lam syamsiah. Itu jelas ya. Namun begitu, kaedah ini tidak terpakai kepada beberapa kata nama dan uh, kata nama dan uh, apa satu lagi? Uh, saya tak ingat kata nama. Ada beberapa belas juga yang pernah share sebelum ini pun. Uh, macam itulah. Kena rujuk balik semula nota-nota saya lalu. Maksudnya, dia tidak terlibat pada beberapa kata nama dan kata kerja uh, untuk beberapa kalimah. Okey, jelas ya jadi bunyi dibaca dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim izhab ila fir'aun innahu tagha izhab ila fir'aun innehu tagha semoga Allahu azim mudah-mudahan beri sikit pencerahan kepada sahabat yang bertanya dan sahabat-sahabat lain yang turut mendapat perkongsian ini wallahu alam